Mislim u našem prošlom predavanju završili hadis Abu Hurajra radijallahu ta'ala anhu hadis zul dedina koji govori o sećdji sehve ili zaborava. I u tom hadisu spomenuti veliki broj propisa znači a, koji se tiču sećdje zaborava. Drugi hadis koji je spomenu autori u ovom poglavlju jeste hadis ابن ابو حينة بكاجة عن ابن الله ابن ابو رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام من الركاتين أوليين ولم يجلس فقام الناس ماه حتى إذا قضى صلاته وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم Od Abdullah ibn Buhayni radijallahu ta'ala anhu se poslanici salallahu a bio jedan od sahaba poslanika salallahu alayhi da je rekao kad nam je poslanik salallahu alayhi ve namaz pa je ustao poslije prva dva rekata dakle nije šta nije sjedio vole mjeđlis nije znači sjedio nakon ta dva rekata fakam an-nas ma'ahu pa su ljudi ustali sa njim hatta iza kada salatuhu saduk nije završio svoj namaz i ljudi su očekivali da će kaže pa je donio tekbir dok je sjedio. Potom je učinio dvije seđde, prije selama, potom je preselamio. Abdullah ibn Buhajna, o njemu smo govorili, kada smo govorili, odnosno o njegovoj siri, smo kratko nešto spomenuli, u poglavlju svojstva poslanikovog, sallallahu alaihi wa sallame, namaza. U ovom hadisu je dokaz da je sehvi seđda prije selama. Da je sehvi seđda, šta, prije selama. Bilo općenito, kako kaže imam šafije, Šafije kaže da je se sežda šta općenito prije salama. Ili da je prije salama kako kaže ima mali kada se radi o krnjavosti. Da je nešto izostavljeno. A je li ovdje poslanik sam samo učinio šta? Sehbi seždu kada prije salama. Pa su ljudi očekivali, selam, no međutim nije preselamio, nego je donio tekbir dok je sjedio, pa je učinio dvije sežde. Pa je učinio sehvi seždu prije selama, a to kaže imam šafio da je sehvi sežda što šta prije selama. Dok imam mali kaže jeste prije selama ako se nešto zaboravi. Ako se nešto zaboravi. I ome hadisu je dokaz da je da prvi tešehud i sjedenje na tom tešehudu, tešehud i sjedenje na tešehudu, nisu luk namaza, a kod većine uleme nisu ni vađibi kod imama Ebu Hanife i Malika i Šafije ove dvije stane nisu čak ni nisu čak ni vađib. Jer kažu da su vađib, ne bi je mogao popraviti čime. Seh i sežd. Do kaže imam Ahmed i jedna skupina učenjaka da su vađib, da su vađib i da se zbog toga čini seh i sežd. I u me hadisu je dokaz da se za sehvi seždu donosi tekbir, o čemu smo govorili prethodnom redu prije čega kaže donio je tekbir dok je sjedio, znači zašta, za za sehvi sežda i nema razilaženja među lemom po tom pitanju znači svi se slažu da se za sehvi sežda donosi šta? da se donosi tekbir, za razliku kod ovaj, drugi stvari koji stiču, vidjet ćemo, znači da ima razilaženje. a razilaženje se vodi ako se učini sehvi da poslije selama ako sehvi da bude poslije selama Imali te şehud i imali selam. Dobro je. Razilaže znači među lemom, ako čini sef seždu nakon selama, da li ima šta? Te şehud ponovo i da li ima selam, da li se preselami. To je razilaže među lemom. Kod šafijski učeniaka ima selam, a nema te şehuda. Ima selama, a nema te şehuda. Hasan al-Basri kaže nema ni te şehuda ni selama. Ibrahim an kaže ima ima tešehud, a nema selama. Ima te a nema selama. Suprotno kome? Hasan al-Basri kaže, šta kaže? Nema ni tešehud, a ni selama. E neha i kaže, ima tešehud, a nema selama. Neha je rekao suprotno kome. O nije Hasan al -Basri. Hasan al-Basri negira jedno i drugo. Molim, bra, a ko je prvi? Šafijski učenjaci Koji iskazali ima šta? Selama, nema čega. te Tešehuda. Dok imam Hasan al-Basti ne gira jedno i drugo, a neka kaže ima šta? Tešehud da nema selama. Pa je kazao, znači, suprotno tome. A ta kaže, a ta ime kaže, izaberi, šta god hoćiš, kak god da uradiš, hajde i bereke. Dok kaže ima malik, ima te šehud i selam, ako se radi o seždi, postoje selama. Znači, ovdje je razilažen, znači, među levom, šta ima nakon toga. Kaže imam eneovi, u svome komentaru na Muslimu u Sahi, i u svome dijelu Al-Maj� Nema hadisa koji je vjerodostojan u kome se spominje tešehud nakon sehvi sječde. Nema vjerodostojanog hadisa. Na međutim, ima hadis kod Ebu Daude i kod Tirmizije, da je poslanik, Husanja, da je klanjao i da je učinio dvije sehvi sječde, potom da je tešehud učinio, potom je preselamio. Kaže Tirmizije da je hadis hasen. Je hadis šta? Hasen. I ovaj je dokaz učinjacima koji kažu šta da? nakon čega a, sevi sežde ima, te šahud. I ovo je bitno, jako bitno da znamo kada dođe do razilaženja da braćo vidimo da nepristrasno sagledamo argumente. Ne da nešto ti si čuo kako je neko nešto tamo pogrešno i dok čuješ njegov argument pomrežiš ga sa nulom. To je neispravno. Treba nepristrasno, objektivno sagledati dokaze. Pa ako je dokaz sa drugom stranom onda kažeš ne, drugo mišljanje je ispravno. Čovjek mora biti znači kod argumenta nepristrasno. Pa je ovdje došlo, znači, a kod, kod imama Ibn Hibbanja u njegovom sahihnu kaže se da je poslanik sedme klanjao i učinio je dvije sehbi sežde, potom je tešehud, tešehud učinio, potom je preselamio. Znači, sličan je rivajet ovome prvom. Dakle, imaju učenjaci koji kažu da ima poslije čega sehbi sežde, da ima tešehud, imaju argumente. Nisu tek tako to kazali. No, međutim, oko tih argumenata vodi se rasprava, vodi se spor. Imam Al-Baihaki ove hadise koji spominju, ovo ocenio slabim. Ocenio je slabim. A jer kažu da se prenosi u od Sirina koji prenosi emral ibn Sari od Sirina da nisu spominjali nakon da nisu spominjali nakon a sevi seđujete shahud. Nego je spomenuto šta u jednoj verziji. A druge verzije ga ne spominju. A došlo je istim lancem šta? Prenosilaca. što znači ukazujemo na primer, imamo, imamo ovakog, gledajte. Imamo Mohameda i Mustafu i Ahmeda. Mohamed prenosi od Mustafe i do Mustafe su uve čiste. Ali Ahmed i svi njegovi savremenici se razlikuju rivajetima. Pa je Ahmed sam kazao nešto što nisu drugi kazali. A jedan je lanac. Znači greška se je desila ili od većine koji su kazali na jedan kalup ili od Ahmeda koji je kazao što na, na drugi kalup. Pa je onda prije greška šta kod jednog nego kod etićno samo je spomjen taj dodatak a drugi ga nisu spomenuli a drugi ga nisu spomenu pa kaže zbog toga je ta predaja iznimna ona je iznimna znači taj dodatak da imate şehud nije šta nije ispravan nije ispravan i tako kaže ibn Munzir kaže a, a, ne vjerujem da je a, hadis ovaj koji dodaje koji spomijete şehud da je ispravan no međutim došao je ovaj tešhud je došao ibn Mesuda kod kod imama Ebu Dauda el i došao je kod Al-Mughireb, prošao je kod Bejhakija, sa slabim lancim prosilaca. I došlo je kod Ibn Bišeb sa vjerodostojnim sanedom od Ibn Mesuda da je činio teşehud nakon čega? sehvisežde. Imamo znači slabe hadise, imamo postupak Ibn Mesuda. Tako da ulema koja kaže da je, da je ovaj da imate teşehud nakon sehvisežde, imaju argumente. Sad i stvar u tome da li su ti argumenti prihvatljivi, da li možemo kazati te ta tri hadisa, pojačavaju jedan drugi i diži u hadis stepen Hasena, ili da kažemo, ne, oni su slabi, ostali ostale ravije nisu pomenule šta, tešehud, i ostaje da tešehuda nema. Tu je, znači, razilaženje među lemom, postoji mogućnost jednog i drugog. Znači, postoji i ovo je razilaženje koje ima i za sebe osnovu. Ima i za sebe osnovu. Razilaženje, znači, koje ulazi u dozvorinu vrstu razilaženja i svako ko odabere mišljenje, znači, nije u tome je pogrešio, ako je svojim znači, odabinom htio istinu i htio sunet poslanika, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Jel jasno gdje se vodi spor? Vodi se spor znači oko vjerodostojnost argumenta. I većina tih raziloženja nastala zbog samih argumentata, ili svatanja i razumijevanja određenih argumentata ili njihove ili vjerodostojnosti. Šehu ljuslame im je odabrao da nema, da nema, da nemate šehuda nakon selama. Ovim hadisom neki učenjaci dokazuju Da ostavljanje prvog tešehuda da povlači za sobom sehvi seždu. Da ostavljanje prvog tešehuda povlači za sobom sehvi seždu. No međutim, ovo dokazivanje nije jako. Šta je da? Ostavljanje prvog tešehuda povlači za sobom sehvi seždu. Pa kaže ovo dokazivanje nije jako. Kako nije jako? Kad je poslanik sam samo ostavio šta? Prvi tešehud i zbog njega učinio šta? Sehvi seždu. Je jako dokazivanje? Pa, jeste zato što je jasno spomenuto šta da je da je zbog njega poslanik sas učinio prvi teşehud, tako odnosno se seždu, je Međutim ispravno je da nije je jako dokazivanje. To je ispravno. Ispravno je da nije jako dokazivo ima disom, zato što postoji mogućnost da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme učinio sehbi sećdzu radi sjedenja, a ne radi čega? Tešehuda. Razlikujem tešehud je šta? Učenje. A ovo je sjedanje, telo redu? Znači, to je sjedenje, pa neki u kaže, ne, postoji mogućnost, sjed, sjediti moraš. A učenje je nešto drugo, propis je drugačiji. Pa kažu, znači učinjena je sehvi sežda, postoji mogućnost da je zbog sjedenja, a ne zbog učenja, zbog te tešehuda. A ne zbog učenja, ali zbog tešehuda. Pa prave razliku, ovdje prave šta, dva, dva rukna na sjedenju. Znači, ne dva rukna, nisu, nije, nije rukne, nego dvije stvari. Znači, dva različna postupka, to je sjedenje i pored sjedenja šta? Učenje, pored sljedenja, znači učenje. I ovaj hadisa je dokaz obav iz sljedenja imama kada ustane sa prvog sljedenja. Znači, nećemo sjediti mi imam ako se ispravi, gotovo. Znači, ljudi idu za imamom, dok nese tekbir, oni se dižu, ne smeta da da mu kažu, znači, subhanallah, da zna da je zaboravio i da učini se hviseždu, i to trebuje da ga opomenu, da zna grešku, no međutim, neće ljudi, znači, sjediti da se imam vraća nazva. To je neispravno, nego se dižu za njim. I ovo je jasno kod onih koji kažu da je prvite šehu cunnet. Koji kažu da je prvite šehu cunnet, ovo je jasno kod njih. Jer kažu sljedećenje mama je vađib, sljedećenje je cunnet i daješ prednost vađibu nad cunnetom. Znači kod njih nima u tome pogledu spora. I ome hadiso je dokaz ako čovjek zaboravi dvije pa više stvari, dvije ili više stvari namazu, da mu je dovoljna jedna šta? Sehvi sežda. Koja sastoji iz? Iz dvije sežda, tako. A to dokazuju kako? ko će mi kazati? Kako dokazuju ovim hadisom da čovjek koji zaboravi dvije ili više stvari čini jednu sehvi seždu. Zato što ostaje sjedenje i tešahud. Pa kažu da i za jedno ostaje jedno i drugo, a učinio je koliko sehvi sežda? Jedno. Učinio jednu sehvi sežda. Kada kažemo je, jednu sežda sežda, jasno je da ta jedna sehvi sežda sadrži je li iz šta? Iz dvije. Iz dvije sežda. I ome hadisu je dokaz Da većina namaza je tretirana kao njegova cjelost. Jer ovdje kaže se, ovdje se kaže, pa kada je završio svoj namaz, očekivali su ljudi, šta? To, selam. Je bio završio namaz? Praktično. Eh, to praktično, to ne zanima. To praktično je fokus naše priče. Jer kažemo praktično je bio završio ili skoro da je bio završio, no međutim u hadisu je vršeno kada je bio završio namaz. A namaz se završava čime? Selamom. Ne može selama biti namaz. Pa receno kada je završio namaz za u stvari c, kada je skoro završio namaz jeli? Znači, se je li znači sve pručite da samo da preselam i dočekujem selam do nje je tek pri učinio dvije sećte je učinio dvije sećte pa je ovdje znači treći rano je li treći je većinski dio ta izrazi ta većina namaza trećina kao šta celina i ovim je autor završio znači poglavlje vezano za sehv sećdžu poglavlje vezano za sve sehv sećdžu i nakon toga je nastavio poglavlje koje se babu elmururi بين يدي المصلي بغلالة برلجانة اسبت قنعجة يومي يسلمون 4 حديثة ويومي بغلالة يسلمون 4 حديثة الولي حديث عن أبي جوحيم ابن الحالس ابن سمه الانصار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الاسم لكان أن يقف أربعين خيلا له من أن يمر بين يديه ودب جوحيم Ibn Harisa ibn Simme, Anansari radijallahu talanhu, kaže, rekao je poslanik, sallallahu, wasallam, kada bi znao čovjek koji prolazi ispred planjača, kakav grije ima, ili šta je na njemu od grijeha, prevećemo ovako, šta je na njemu od grijeha, da znamo, kasnije vidjet ćemo zbog čega smo tako preveli, šta je na njemu od grijeha, bilo bi mu bolje da sačeka 40, nego da prođe ispred planjača. Kaže je bun nabr, la edri, Kale arbaine jemen v Šahran v Senne. Ka je bo navvr jeden oddravi viječemo, kaže ne znam, dal je rečeno 40 dana ili 40 meseci 40 ili 40 godina. Što stiča vlahha Ibnužu Hema, kaže se, da je on sestričč ubeja Ibnu kjaba. A e bo Omar Nadelber je naptavil razlik ko između Njega i Ebu Džuhajma i Ebu Harisa ibn Simme. Dok drugi kažu to je jedan da isti čovjek. Znači razilaze se jel, da li je jedan ili su dvojice. A što se tiče Ebu Nadra, Ebu Nadra koji kaže šta, ne znam da li je spomenuto 40 dana ili meseci ili godina, on prenosi hadis od Busra ibn Sa'ida od Ebu Džuhajma. Znači imamo šta? Poslanika sada se nama, imamo Ebu Džuhajma, imamo šta? Busra ibn Sa'ida, imamo onda Ebu Nadra koji prenosi hadis od Ebu od Busa Ibnu Saidja. Pa kaže, nadr, ne znam šta je poslanik Salosaleme, onda se ne znam šta je spomenuto u Hadisu, da li je precizirano sa danima, mesecima ili ili godinama. On je tabiin, povjedli, znači kao ravija, ime mu je Salim Ibnu Ebiumeje, umro je 129. hijdžatske godine. Kaže poslanik Salosaleme, el mar, le ujade mu l maru, el mar, je čovjek koji prolazi od glagola mrre je murru, što znači proći. Proći. Mrratil jamovo sinin. Prošli su dani i godine. Mere". Pa onaj koji prolazi. Znači, spomenut je čovjek koji šta? Prolazi. A nije spomenut čovjek koji sjedi. Niti koji stoji, niti koji spava. Jel u redu? Jer je čovjek koji prolazi. Ovo je jako bitno. Ti klanjaš. Ispred tebe sjedi čovjek iti klanjaš prema njegovim leđima. I on ustane i ode na lijevu stranu. Jel li prošao ispred tebe? Nije. To nije prolaženje. Ili ide ovako prema tebi, pravo ide, pravo ti klanjaš prema tebi, onda skrenena u drugu stranu. Jel prošao ispred tebe? Nije. Znači mora biti prolaženje ispred. Ovo nije prolaženje ispred, je ovako iskrenena. Najbolje što ne čini, jasno. No međutim ne može se taj postupak tretirati kao prolaženje, jer to nije prolaženje. Ajra dela strana je klanjala kada imala Preženo noge ispit poslanika selam. Pa i pokuprala, to nije šta bilo. Nije prolaženje, smatra se proloženje. Čovjek leži ispred tebe i pomjera se, prevrće se, nivo desno, to to nije šta. Nije prolaženje, znači ispred klanjača. Iako sve to naravno da klanjača i i nije pohvalno da se tako radi, no međutim ne možemo kazati taj ko je to učinio, on je on je pod prijetnjom šta. Hadisa u kome se ali spominje da mu bi bilo bolje da sačeka 40 nego da prođe. Dakle odabrao bi da čeka 40, a ne bi sebi dozvolio, znači, ovaj gri. Došlo je kod El Bezara, u njegovom muslim, da se kaže 40 godina. I Ibnu Ebi Šejbe spominje u svome musamnefu, da se spominje da je to da kjane hajden ni akife mi je ta'am da sačka 100 godina. Da sačka stotinu godina, bilo bih bolje šta nego da da prođe, nego da učini taj korak ko ga učinio, tako se kaže u hadisu. Minel ism šta je na njemu od grijeha. Evo va riječ od grijeha. Ona je došla u rivajat Abu Zara od Abu Al-Heisama. Tako spomenu Buharinov Sahih. Kaže ibn Hadžar došla u El -Kushmiheniya. El -Kushmiheniya je u rivajatu Al-Kushmehanija. Al-Kushmehanija da Ravija od Buharinov Sahija, geloredo. Imamo znači Ravija različiti koji prenose od Buharinov Sahih. Al-Kushmehani je jedan od njih. Pa Ovaj dodatak minel i smada, ali ih i minel i smada, šta on ima od grijeha, u stvari nije spomenuto nigdje u verzijama Buhari. Pa je ovo greška. Ovo, ovaj dodatak je greška u vrstu hadis. Pa treba da zna čovjek koji prolazi ispravkanjača šta je ili šta mu pripada, bilo bi mu bolje da sačka šta mu pripada od čega, od nagrade? Ne, od grijeha. Ali nije spomenuto šta od? Nije spomenuto hadis od grijeha, nego šta mu pripada? To je jasno, to se razumije šta mu pripada, dok mu je bolje da čeka, onda mu pripada grije, ne pripadamo nagrada. Ne pripadamo, je li, nagrada. Pa je došlo, u drugim verzijama ovaj hadis je došao i nigdje se ne spominje šta, minel ism, šta mu pripada od grijeha. Ali je došlo kod Ibne Bišejbe da se kaže, ma dali hi, ja ni minel ism. Šta je na njemu? Misli se na grije, pa dalje hadis. Pa je neko pomislio da je to šta sastane dio hadisa, pa ga hadis. Pa kaže to, pripisuje El Kusmehene, El Kusmehene, kaže on nije bio, El Kusmehene nije bio nešto učen čovjek. Mi ti je poznavo, on je bio ravija, prenosio. Imate braćo ravija, ljudi prenosio hadisa, Allah mu dao dobro pamćenje, ali on i pod razvoj, nije učen čovjek. Od njega možeš prijeti, kaži mi šta si ti prenio, reci mi šta si rekao. A to kako se razumije da se pomirje sa drugim, to je to ja radim, to nije tvoj posao. Jeli, mislim, kad kažem ja radim, jeli, mislimo na nekoga učenog, da to radi od uleme. Pa tako prenose, ti prenesi rivajet, a mi ćemo vidjeti dalje šta je i kakav je i kuda je. Jer ima ljudi, znači, zna zapamtiti, zna prenijeti, no međutim, sva, svatanje njegovo neće biti potpuno i znači, a, razumijevanje tih rivajeta neće biti kao od strane druge osobe. Pa je tu napravio ovaj ravija a, grešku i pogledajte koliko je ulema o tome je govorila, znači, iako je... Znači je ispravno, sigurno od grijeha mu pripadano, međutim ne, ne dozvoljavaju, znači jedan harp da se pripiše poslaniku, poslanik, poslanik, ono šta, što mu nije što nije rekao. Ono što nije rekao. Pa je znači problem, vi vidite danas kod nas Buharija, ima ima ispod Buharija, ima šta? Komentar. I kažu ja pročito ovu Buhariji hadis, kažemo nema to u Buhariji, kaže vallahi ima. Kažemo vallahi nema. To je komentar Buharije, spro... pa kažu dole, ja dole ispod, piše jeste, ja dole ispod, ali to nije Buharija, to je komentar Buharije. To su ljudske, Gore je ono što piše, to je bo. Ispod crte, ispod fusnote, to nije Buharija. To nije Buhari Sahih. Pa ljudi pripišu nešto šta. Knjizi što nije od nje, pa tako se deslo. Znači i ovim ljudima da se desi znači promašaj i da se desi greška. Tako da riječ minel ism nije, zato smo preveli šta, da znaš šta je na njemu odgrija. U protivom preveli kakav mu grije, pripada ili ili koliko je grešeno slučajno tome. I na naslovio imam Buharija na osnovu ovoga hadisa, kaže poglavlje, babu ismil marri bejne jede il musalli, kaže poglavlje je grijeh onoga koji prolazi ispred šta? Krenjača. Pa je možda i to zbunilo šta? Raviju da kaže, pa jeste vi da Buhari je Buharija naslovio grijeh, to je moralo biti riješi grijeh, jeste grijeh, pa je stavio šta? Pa je stavio kopista ili il, onaj ravija koji je prenosio, stavio šta riječ? Minel ism, dodao je od hadisa, ono u stvari nije od hadisa. Ono u stvari nije Pa da subhanallah, ovo, ovo je stvarno ova nauka hadiska, ovo je ajet Allahov na zemlji. I, I odlika muslimanima kako je naša vjera precizna pre, i kako svaki harf mora biti potvrđen. Sve što nije potvrđeno ide negdje tamo na marginu ili iza margine da se ne vidi nikako. Znaci sve mora biti potvrđeno i sve mora biti znači definisano. Ovdje nije spomenuto u hadisu koliko da sačeka se. Znaci nije spomenuto da li da se čeka 40 godina ili 40 mjeseci ili 60 dana da bi privuklo čovjekovu pažnju. Pa ah. šta je veća? Opasno za dijete da mu kažeš ako uradiš tako i tako dobićeš pet batina. Ili da mu kažeš e uradi tako i tako i vidićeš. Šta je veća kazna? Vidićeš kad mu ne spomeneš, kad on razmišlja, ja šta će to biti? Šta će se to desiti? On tada njemu sve pada na um od od pet pa na više jer tako ubi ekiđe onom na, najgora opcija LDS tako je, da zna čovjek šta mu pripada bolje šta mi, Allahu dragi bolje da ja to ne činim da bježimo od toga šta mi pripada ha. pa ponekad kada se ne spomene ta kazna onda biva pri čovjeku šta znači upečatljivije to njemu kao argument kao dokaz ili kao je ovaj nekakva prepreka da učini dotičnu dotičnu stvar No, međutim, kazan smo došlo, da je pojašnjeno, da je to došlo, da je stotinu godina u nekim rivajetima, a u tog rivajeta imaju razstav mišljenja, i Huzeime ga spominje u svome sahihu, i Al-Busiri kaže da ima slabost u svome lancu, a Al-Munziri ga je prihvatio. U svakom slučaju, ono što je došlo na najvjerojstvenim zbirkama spominje se 40. Spominje se 40. Ovo je svakako, ako čovjek koji klanja, nije stao, znači, na negdje prolaz gdje ljudi prolaze, I gdje ne mogu ga izbjeći. Znači, stane na, na putlju kod vrata. Vrate, i svako, on, on, vrata i svako ko prolazi mora ispred njega proći. Ili na nekom mjestu, znači, gdje ljudi ne vide ga, gdje mogu, znači, ne hotice, znači, da prođu ispred njega. A što se tiče čovjeka koji prolazi, on može biti u, jedna, u jedan od četiri stanja, u jedan od četiri hala. Prvo, da čovjek koji prolazi nema izbora. Ili, ovako ćemo kazati, čovjek koji prolazi da ima izbor. A onaj koji klanja nije stao na put ljudima. Jel redu? Klanjač nije stao na mjesto gdje ispred njega šta da se mora proći. A onaj koji prolazi ima izbor, može ga zaobići. Tada je grijeh pada isključivo na koga? Onoga koji prolazi. Ovaj je uzeo sebi pregradu, stao na pojesevo mjesto i ovaj prolazi ispred klanjača. Tada grijeh pada onoga koji prolazi, a ne na klanjača. Drugo, da klanjač stane na put gdje ljudi prolaze. Znači, stao je na mjesto gdje je izložen, da ljudi prolazi ispred njega. A onaj koji prolazi nema izbora. Ljudi za njega tjeraju ga, guraju ga, mora, znači mora to da proći. Tada grije biva isključivo na klanjaču. Nema grijeha onaj koji prođe. Ako je prisilen, znači mora proći, prisilen je, ili čovjek žuri, na primjer ima avion, ima autobus, nije bitno šta, mora krenuti, a čovjek stao na vrata i klanja, klanja. Znači mora proći, mora proći tim putem gdje biva naklanjač. Da ne, da, bud, da izloziš i izloži sebe prolaznicima koji prolaze, a prolaznik ima izbor. On na mjestu gdje se prolazi u redu. Ali ima i druga vrata u džami. Može šta zaobićatići na druga vrata, ne mora proći ispred njega. Pa ako prođe, onda je kriv ko? I jedan i drugi. Onda su dviješni jedan i drugi. Ovaj prvi što je stao na mjesto šta? Gdje ljudi idu, Na, na mjesto znači, a ovaj drugi zato što je šta? Zato što je prošao. Imamo četvrti hal, a on je da, da je čovjek stao, četvrto stanje, znači da je čovjek stao na mjesto gdje se nije izložio prolaznicima. Ali ovaj što je tu nema izbora. Ovaj što je prolazi nema šta izbora, mora tu da proći. Ako zaista nema izbora, onda ko je griješan? Nije, ni nije ni jedan, ni jedan, ni drugi nisu griješni. Ibn Abdel Berz spominje da je grijeh onoga koji prolazi veći od onoga koji mu dozvoli da prođe. Jer je zabrana došla, isključivo onome koji šta? Prolazi. A došla je naredba onome ko, ko, jeli, ko klanja da ga spriječi. To ćemo spominjati u narednom hadisu. Kako je došla u hadisu, je bo se hudrija, to će biti u narednom predavanju. Ovaj je poslanisao samo neko, jeli, ko je hudrija prema rečevom, pa želi neko da prođe, neka ga spriječi. A ako odbije, neka se bori protiv njega, to je šeitan, jeli. Ja voj došo naredba da da ga spriječi, međutim ovo je dosta isključivo zabrana, znači da šta da prolazi, znači da prolazi ispred njega. Isto tako čovjek treba uzeti pregradu na mazu, iako bi siguran da neće niko proći ispred njega. Kaže je bu tahir, razilaže ovdje postoji u pogledu da li da li ćeš uzimati ili pregradu kada ne očekuješ da će neko proći ispred tebe. Ti došao u džamiju sam. U 9 sati ili 10 znači da niko ne dolazi u to vrijeme, došao je midnje i i sam na Znaš da niko neće doći u džamiju u to vrijeme. Ili je džamija zaključana, nije bitno. I ti stao na se džamije zaklanjaš. Kaže Ebu Taher, vodi se razilaženje. Da li je ta pregrada vezana za namaz, kao namaz, ili je vezana za klanjača? Ako je vezana za namaz, onda mora šta uzeti? Pregradu. A ako je vezana za klanjača, bojeći se da neko ne prođe, onda šta? Ne mora sam se ukući, zaključati u sobu i klanjaš nasve sobe, nema mogućnost, znači, da prola pa i kaže tu razloženje po prvom slučaju onda morao ako je vezano za namaz, a ako je vezano samo za klanjačje i prolazak ako postoji sigurnost da neko neće proći onda šta nije obavezno međutim došlo je u drugim hadisima da da čovjek kaže neka uzme sebi pregradu pa stanislav kaže da sebi klanjač uzme pregradu da šejtan ne bi presjećivao njegov namaz kako došlo kod ibn Huzaime pa čovjek ne treba znači klanjati bilo da je sam bilo da je odvojeno prostorije zaključan je bitno g god znači nego prema pregradi prema sutri ne treba znači klanjati osim prema pregradi. Kaže Kadija i Albu. Razilaze se učenjaci da li je pregrada i mama pregrada muktedijama. Ili je pregrada i mama pregrada njemu, a on je pregrada muktedijama. Iako su svi složni da muktedija klanja i za pregrade. Jel u redu? Jel jasno? A da ponovim. Znači Lema se razilazi Pregrada imamova, mihrab, naprimjer, sada mihrab je pregrada imava, konkretno ovdje. To je pregrada imama. to je ulema složna. Dobro, šta je pregrada muktedijama? Je li imamova pregrada, ista i njima pregrada ili je imam njima pregrada? Tu je razilaženje. Tu je razilaženje. Ali sva je ulema složna da ko klanja iza imama, da klanja iza čega? Iza pregrade. Znači, pa jedno od dvije stvari je pregrada. bilo ovo ili ovo, oni su u svakom slučaju šta, iza... Iza, oni su iza, iza preglede. I ovome hadisu se spominje, znači, a, a, a, opasnost prolaženja ispred klanjača. I kažu, neka olema kaže, ovo obuhvata s neklanjačem. Većina oleme kaže obuhvata se čak i ljude koji su šta? Muktedije. Neki kažu ne, obuhvata samo imama i ispred imama, znači ono što je vezano za njih. A, mislimo na imama, ispred pregrade naših sredimam da se prođe između mama i pregrade i vezano je za pojedinačne klanjače a nije vezano za muktedije a nije šta vezano za muktedije i tome je dokaz hadis Ibn Abbas da je došao na etanu Etan to je žena od magarca. pa je došao pa je prošao ispred njegovog jela safa je pustio životinju da jaše a on je ušao u sap kaže pa to niko nije osudio i doći ćemo do toga hadisa oni su pomenuo u tome poglavlje oni ništa oni mi se mogu ort koja kaže da da se to odnosi samo na, na, na, na, na, ovaj, na imama i na, na pojedinca, a, oni kažu ne odnosi se, ovaj, a, znači ta zavrana se ne odnosi na buktediju radi hadisa i nabaz. I o tome ćemo još opetla govoriti. I u hadisu je isto tako dokaz, a, u hadisu je isto tako dokaz, a, koliki je grijeh prolaziti ispred klanjača i ometiti klanjača. Jer čovjek je u namazu, najbliži svome gospodaru. I to je razgovor izme njega i stvoritele tabaraktala. I podijeljen na dva dijela, I čovjek se obraća svome gospodaru i čovjek onda prolazi, neko prolazi ispred njega i znači ome taga to je zabranjeno i znači to je haram da se čini. Pa ćemo astreti šalutara u narodnom predavanju, znači hadise Bosaidila Kudrija, koji govori jeli, o pregradi u namazu, odnosno, bolje kazano, je li bolje kazati o spječavanju a, nekoga da prođe ispreklanjača.